Не існуючи пилинки, тоді, згинаючись з вітри погибелі, побіг до дверей, відчинив їх, дрібно вклоняючись, перепустив дам і Климушняка, і той належно поцінував лакейську запопадливість цього на мить затримався вже в дверях, поліз до кишені, подлубався там, дістав 15 п'ятнадцятикопійкову монетку, вручив її швейцару як орден з словами «За мене і за двох дам» по таку з носа. Плата за людську нікчемність. Я хотів хоч чимось виявити свою зневагу до швейцара, показати міру його падіння. Подаючи йому номерок, додав останню свою троячку. Бери і знай нашу щедрість і наше благородство. Не на того напав швейцар, довго шукав мою биту-перебиту негодами шинельку, зневажливо кинув її на бар'єр і демонстративно одвернувся від мене. Ніяких зодягань, ніяких віничків і відчиняння дверей висе на своїх місцях. Ранжир, субординація, порядок у танкових військах. Так само, як у нас на Грустанці, професор Черкас тільки чай з сухариками, а Іщериця привезена спеціально для нього з пивзаводу пиво з сметаною. Дві пляшки пива, склянка, сметани, в евакуації Іщериця – Покуштував кумису, йому сподобалося, і ось тепер він пробував замінити той екзотичний напій українською сумішю пиво з сметаною. В животі кумис, в голові орда, в душі озвіріння. Хто не з нами, той проти нас. А якщо враг не здається, його уніштажають. Швиденько, гарненько, пурненько. В жовтні в Москві Сталін скликав 19 й з'їзд партії. Вождь був тільки на першому і заключному засіданнях. Доповідь робив Малінко. Відкривав з'їзд Молотов. Закривав Ворошилов. Обидва, судячи з того, що Сталін не вів їх до складу свого бюро, теж незабаром мали прийти до розряду шпигунів або просто небажаних елементів. Партію перейменували з ВКПБ в КПРС. Тобто комуністична, без позначки більшовицька і тепер Вщериця усміхаючись, ще ласкавіше гордо промовляв «Швиденько, гарненько, чепорненько, я комуніст» і цим усе сказав. 13 січня 1953 року Тарс повідомив про викриття в Кремлі терористичною групою лікарів-убивць. Помогла це зробити проста лікарка Лідія Тимошчук, здається, наша землячка. Запильність і вірність її нагороджено орденом Леніна. Як же тут зіставиш таку українську відданість вождеві і запеклий український націоналізм? І знову снігувала вина мітингів, зборів, листів до редакцій, звернень так званих трудових колективів і голосів окремих осіб, заслужених і перезаслужених, старих, облізлих півнів і курчат, що тільки вилупилися з яйця? Одностайне схвалення затаврувати, пригвоздити до ганебного стовпа, покарати, знищити, щоб із сліду не зосталося. Щириця Мерщій провів збори, ходив з грозбухом, вписував у свої проскрипції всіх грішних і праведних, смачно облизувався, ах, як швиденько, гарненько і чепорненько заніс великий вождь, караючу десницю». Сталін донищував рештки вцілілого розуму. Класичну гоголівську формулу «я тебе породив, я тебе і уб'ю» він перевернув по-своєму. «Ви мене породили, я вас і уб'ю». І на культі Павлика Морозова, який доніс на рідного батька, виховав ціле покоління страшних циніків без Бога в душі і без Христа на шиї. Кочова орда кидала в вогонь сов цих вісників нещастя або ж розшматовувала тих, на кого вказував шаман. Вбити носія зла означало для Орди вбити саме зло, відігнати нещастя. Успадкувавши цей звичай дикої Орди, людство всю свою історію боролося не з самим злом, а з тим, кого вважали носіями зла – демонами, відьмами, чарівниками, чужинцями, ідейними ворогами. Що гірше життя, що тяжчі часи, то більше ворогів – це їхня вина. Страх, хвороби, голоди, смерть –